لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه ما بين وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسيق التي السماوات ولا يؤذيه حفظهما وهو اللذو اللظيم سورة البقرة مدنی صورت دے مصولن ستاسی دے پس دا صورتی متوفیفین ننازل شوے دے او پترطیف دا صورتو نکیت ویم دے پس دا صورتی فاتحینا مقصد دا صورتی وقری بیان دا صلور و مزامینو اس بات دا توحید اس بات دا, دا فی سبیل اللہ او انفاق فی سبیل اللہ بایتبار دا مضمون سر صورت پا صلوری صحبان تقسیم دے اول ایسایت چی انوی پوری دیکی بیان دے دی اس بات تحیید دو ایسایت چی ستتر پوری دیکی بیان دے دی اس بات تر او پر حسالت چکن نحا شبھات وارچیو داغی جوابونا در ایسایت تک سو ستتر نائی تا ستر پن پوری دیکی بیانو دے جہاد فیسہ من اللہ تعالی او دے جہاد پر تضائی منزل کی چکن اے درے خبری ضروریوی درے امور ضروریو د د ملک اسلام او د کورونه اسلام نو غذرې ونه خبرې پدی عايشه کې کوله څلورمایي سایت 254 ترخه را پورې ودی کې بیانودو انصاف په بی ذبیل الله تعالی نو آیت 254 کې ترغیب ورکړ په انصاف دا چې د جهاد بغیر د انصاف زندګیږي او درنګي التی ذکر کولو چې دا جهاد کولو الت سده د شید پارچ جهاد وکيږي د جهاد بکیږي الله الا اله الا هو د پارا نو ور پسې آیت کې داوته توحید ذکر کا الله لا اله الا هو سره پاګې باندې یو لس ذرائیلې اقلیه ذکر کوم په تفصیل د آیت القرصای شروع کړی و الله لا اله الا هو باندې موږ وزحد کړو الحي القيوم قرآني کریم نا او دارنګې حدیث مبارکونه وي مونږه غوا تیدات پیش کړو اوس لا تأخذو سنتم ولا نومو لا تأخذونا درئم دلیل اقلی ذکر کی اول دلیل اقلی الحیو درئم دلیل اقلی قیومو او اس درئم دلیل اقلی ذکر کی گئی جیو اللہ عجت رواز کدے سپاغبانی نو خوب تخوب چھوٹا رازی او نبی مستقل خوب رازی نو مونگا زکا یو الله حجت روا منو یو الله مشکل کشا منو چه حغار وقتی ویخت دیں بیدار دیں او چه مونگا تفریاد الله اللہ زمگا او مونگا وینی الله لا تاقو زہوم الله دی اللہ لران سینا تن جوٹا دخوبا ولا نوم او نخوب سینا دخوب نمخ څه راځه باندې باندې خو ډټه راشي مسترګي پټي وي او دماغ لاوي شوی په کوم درې مراتب تي یو توي یو نواز او یو توي نوم سينه د خو تراتونو مرکې چې کوم مراتب وي مطلب د باندې سترګي پټي شو دماغ لاوي شوی کله کوي وای وس سترګي می وردلې خدا خبره مې وری ده کله مې بل باندې وای جوړي وته وګه نا خو پستر ګلاسی صحیح او دماغې لکه مطلب دښوی تر کې پټي وي او دین دې نواز سورۃ ال عمران کې ناغي بیان راځي ګنگس ورته کې ته ونګوي دې کې د بندر سترګه غړې دلی وي او دماغ ودوي او قرآنی کریم کې الله را بلي زه دیناس نعمت ویلې ده لکه بجنګي هوت کې په سبا اباو کوم خوب راغله او غنو عاسو تحبه فرمای داشو خوب راغو چو جمگ دلاشو توری خوایدی او مونگرانی بی دماغ یوتوشو اوسترگی قرید دلیوی نو انسان چی بیماروی لی خوبو کی نو تاس دمشی یا کم جنوی خوبو کی نو تاس دمشی نو دا خوبم دا اللہ طرف نا یو نمت دی او درین درین د دا خوب کم دا غد ایک کسم ده څېرکو او دماغو دواړه باندې غفلت راشي څېرکه پټشي او دماغو ودشي نو بس بیا باندې پېت نه کوې کی مشهور کول دي د عربو اگر وایي انو معقل موت خو چې ده د مر په شان دی اخنه مرایث مثل د خوف چې ده په مثل د مرګ دی لګوندې چې ودکی کیږي نو هغه جواب الله وبسمिका اموت واحيى الله ستا پنمځوت کېګم او ستا پنمبز را پاسم نو ګوره دوه د دو کې دو ځونه ذابیر کړي په موت سره اموتو او تر بازي دوه نه ذابیر کړي واحيا تر بنت چوتي شې څنګه خبريږي غل را شعر ته تنويسي چا ته پټمون لګي په کیسه پل خپل کور ته سوپري دي او چې उद्देशي غپله شي غل په سيراشي نو سو ګمډ کې سوپي نور نقصان وللو کی نو دلنګ یې وندې چې سارمالي راپاسي دوبیا دوا وای الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا وای له النشور ټول دغه دیتو شپتون غزاد لري د احیانا چې موږ له چوند راکو موږ یې دل دا راپاسي دلدا چې زندگی ملو شو بعد ماما تانا رسو داغینه چی پنگبانی مرد را غلو یونی خوب دو بگیر خلق دازی چگه اینا بخوب کیسا لارش ابرا ختمش تو دا زندگی دا دا اللہ طرف نیو نیمت تی بنده چی پا حیائی زدکی او پا ایمان کی جون تی رای دا دا اللہ نیمت تی دا دا بنده چی زر مرشی زر بنده شی کنا بند من څه کوله بیا روزانه شي نه د قران شي کوله تلاوت نشکوله منه که یو دروازه پې شپندش خپل عمل چکمې بی عادت کای چې یی کړی بی نیک اولاد شاګردان ابو جدا خبره وو چې د بندي ژوند بی او وللا چاله او خپل ژوند ورکی خدایمان سره د صحیح عقیده او د صحیح عمل سره نو تاس الله طرف نه یو نعمت وی چې بندې عمر تیر کی تیر ترڅو تدریس کې ډېر شاګردانی شي ډېر ملګري شي غداخه صبر وکړه نو کڅر ټپل باندې خوب راتله مم خپل تواځي نه کول والله بوطم دندبا ملکونو ببلاوړې دو سیلاب براغله توفان براغله او سिलाई براغلې وا بچا باندې بدښمن زوره ورشه او دند بدللو تو کارونه بخرابې د څنګه په الله باندې ډېر خوب ناراضي چې الله تاسو ته دې ټول هر څه دې ویرو نه کوي او هغه قدرت والا دی خو په ناراضي بیا هم تاسو دم دي انسان کوچوب نه کینو نه جوړ نه جوړ کیږي یو چې ګرږي کېول چې ګرږي کې بسره ټړیو ټول په داني چې لرې لرګيږي او الله خوب ناراضي خوب نه کوي بیا بالکل پتاقت کې دی په هر لحاظ برابر دی ایست کمه دا په بحث شي کینو بیا خلک کوئی کوئی موسی علیہ السلام نن نه تبوسکو چله ته وی نو دکېږي دا علاوه د په شیشې ورکی چې داواله دا بدلاس کینی ویلي او غورزه وینا وایي چې په موسی علیہ السلام خو پراو غون شې ته پریواتي نو ای ته به ویی چې نو دکېږي ځکه چې بیا بتول او خراف شکوړی دا یو بهودا او غزل سوال دے کرام اللہ جو دی هم بیا کرام الله د ډیر چوکه لګتي او هغه چې دلانه داسي بهوده سوال نکړي چله ولی نوته چې ګمبیا پری پوي دي اوه موحدین دي نو د مسلم شریف حدیث کې راځي ان الله لا ینام ولا ینبغي له ینام الله نود کی او نه د الله سروت کی دل وانا سیطي مخکې د وصفات ذکر شو یو الحی دا اللہ دا صفات یو الحی او درم القیوم درم صفات دا اللہ لا تاخذو سنتون ولا نوم درم صفات لا تاخذو سنتون ولا نوم او درم دلیل اقیم دے دی الحی القیوم ببارک حدیث کی رازی نبی علیہ السلام اغشی بدسا هر ما خام اذکار کولو نیو پکیدہ یا حیو یا قیوم برحمت لا الہ الا انتا برحمت کا استغیی سمتے او دیسے کی پتی حدیث کے تا اللہ دری صفات تی حی قیوم او لا الہ تا دری الله تی اللہ تو وسیلکو شا اللہ تا مشجوندے اللہ او لا اله الا الله الله ته زمونګه حجت رواي بل حجت روام نيشتا ولله الله تز... تا تموس باد ازفاف و او الله سانا مسوال کو برحمتك استغيث الله سبن دفاعتو مون الله سانا سوال کو جلبل حجت روام نيشت نوته حجتم پورا کا الله ته هميشه ژوند دي الله زمونګه حجت پورا کا الله صدا هر تصوير کوون کي زمونګه حجت پورا کا دغه حدیث کی نبی علیہ السلام لیکیا دے دغه سوال کوي یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک الذریح دا علایم دکیم رحمت الله علیه مبارک اوه نبل کای د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نه د استاد او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمای چې کو سوق وادی چې زما پرړه باندې اگر روحانی مرګ را نیشي او زماز رو دیجون دیوی او ده حق او دماتل ترمیزه دیزو تمیز کو. نو دو تا پکار دی چی ده ده سهر ده فرز و سنت و یا حی و یا قیوم لا اله الا انتا برحمتی کستغیس. ده دی چالیس مرتبه بوی. چالیس رو سیدی ده وزیفو که. نو دیسه رو با ده زمان منور که چی ده با ده حق او دماتل ترمیزه فرق کولیشی. با ده بانی ب بل دا نورم چې دا انسان کوونا شرایې جتړې دا غي د بارم دی راخره بنده بندې په الله نسوال کړي ځکه چې هغه وایي چې بدی الحي القيوم کسمه اعظم دی ان اعظم د الله نوی نم دی دا او د الله د لوي نم چې بند الله د ویل کی او د الله نه پې سوال وکي الله جو سوال قبلې خدای دې اشرف الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه تجربات دي یعنی مطلب هغه پدی وظیفته شروع وکړي دا کامیابی ویده ننو رو خلقو تیم خودو نو پر دی آیت که لاتا خودو سی نتون و لانو الله پر دی که دا اللہ صفت داده جب دا با خوب نرازی باکی که انبیاء بی پا غیبم خوب رازی پا نبی علیہ خوب راغلے دے او دشوے دے پا نور انبیاء خوبو نراغلی دی پا اولیاء خوبو نراغلی دے نو چه پا پیغمبر خوب راغلے او دشوے دے نو هغه د خپلې جتونونو هم نه خبر شو او دا بنداغې هم نه خبر شو لا د هغه زوک یې پیړاو کو او ستوري شي وې. نو وي علي سلام وې د زاهر مستوبم سو په بلال د جنوتي زبم پاسو. بلال د جنونو یې ما ده او هغه پالانت لا راته ته ډېر اول او مشریفت ترسته می مخطو. او وې بریږي د ماستر کی ورغولي وې. چې سهار سهار شو نو راخته ده او د نبي د ټول نو مخې سترګو باندې تي. او ټول خلک یې بیا رسولان دغه نوته وی واڅ کا او مونږ نه وکړ نو ګورې پیغمبر باندې خو برغلې دي په چوندینی خو چي په راغلې دي نو مونږ سینہ کا ځاښوېره پهل مونږ نیم نه کړې د نورو کساننم کا ځاښوې کنه نو چې پیغمبر وفات شو نو دیو سنگ د چا حاجت پورا کړي دی وسنګ د چا او دیو وسنګ را رسیدي چې موږ شریف وا یا رسول الله مدد ته. سګه به رارسې پهژونینېته خپل دغهفاازت نه شي کوګوره لا دغه تکې خوښ کړي وې چې اومت ل پې ی او نسیت او یو عبرت پاتې کو چې کوره پیغمبر باې خوب راغه دی نه را پاسون و خپله نه شو را پاسې دی کې د مغوب به ل چوالي وي لکهواونه بشی وي په تا په اومتته یو نسیت پاتې شوي چې یو انسانو دووي او اراده دمون کړړي یو صحر پ نهشي دغه کوفر نشبات په تمه کوي باځي بندو هغه مله خپل ته لې شي کوفر ته وري ورسې یا بندنه جوړوي یا سوي وي او دشي کوفر ته وري ورسې وګوره بندي چې راځي هغه به خپل قزا وروړي کنه زه مونږ د بندنه قزا شو نشراط مل تاته هم دې به بند قزا وروغ ورسې ورته نه پلو موکي او ساه مهترم فرمای چې مونږ د نه قزا شو د بیره چې موها بس پکوټه چې ټپ ټوتريګا او که زه رو هرڅه او دل نه سوال وکړه چې الله زمانه خدا غلطي يا ده سستي يا ده غفلت شوي دي الله ته مې ده غلطي او سستي الله دا څلورکي او علامه توفيق راکې چې بیا په خپل ټیم باندې پاسم او زمونږ کو ځان ملامت او غاړه ځان ملامت غوډوي چې الله را نا کزا کو شیطان را نا کزا کو شیطان کله انسان ته وسوسه واچې خوپ تي وتکتي پهلوی انسان څ پلڅه چلي شیطان د ن نسبت کوه چې د شیط د لا سره نهمون په شو او ځان پر ملامت کاره چله غلتی را ن شوي د مافیرات وکه بعض حاله کوي وایي مو چې قذا شو د مسلاړولارو ندي به قذاه وړ قذا بر وړي بعض خلک کوي چې ن د نهمون په کوم ټایم قذا شو نو سبا پرته ټایم را کرد سبا ټایم به تو رسې که نه رسې هغه م دستان نور مصصروفیت سر چې بلمونز قذا بل نه بیا نوخه طریقه زادہ چې د سحر مونږ سره گزار شو ول <سؤال> غوړي شرافتر نو ګرځم کیسراف سره نو داسپټ ټیم کې راو ګرځم ماجبخین مونږ سره راو ګرځم ماجیګر نمک کې urstې راو ګرځم داره کې ماجبخین مونږ نه گزار شو د ماجیګر نمک کې مخ کې راو ګرځم ماجیګر نه پاتې راو ګرځم په دا ورځ کې په صباح بل او تاسو د چاڅ په دی او کوشش پکاره کې باندې فورن نو ګرځې دا نه چنن دار گزار شو سبا ورا ګرځي بچ ست انجل مکہ ملاوی گی او مکروح اٹیمنی نمونس راگر سوا قشار اوڑا دا گئی دلاتا خضوم دنی شیدی اللہ لرہ سنتن جوٹا دا خوب و لا نوانا خوب لغود دی اللہ پا ملکی دی سلورم دلیل اقلی لغود دی اللہ پا ملکی دی محاسب اس سماواتی چپاسمان نکی دی وما پیل آرد اواشی پاسموکی دی دا دی, دی پایېت ما هو تختاره ده چې تختاري چې په زما ملک د الله دی ني دې دنیا نو له آخرت ملک نيشتو ته ځاقی جواب ده چې د الله د دنیا ملک مشته او د آخرت مشته ورپسې جمله وګورئ منزل لذ یشوا ان دو الا باذن آخرت است او رج اختیارم د الله دی او دا اختیار دی د الله چې پدغه ورځ کو سوق شفاعت او جرت نشي کولې چې جال شفاعت وکړي خپل ذات الله وتعالی چکه ته شاله شفاعت کې نوک ان دای نه با ته بند کې لګاو شاله هغه پیدا کیږي خپل انسان وڅوب نشي مکه کې دې لګل بندو یې ورګه سوړ دم زله خبره کو دا چې باني د قیامت پروس غره الله دې طرفنا اجازه دی پیلا چله اجازه تو کې د بیا بند د شفاعت ته همت کولیش د شفاعت په تفصیل کې ونګا صورت فاتحا مالکی ومی دینبانی وضاحت کرو دارنگی صورت بقرا آئی دردالیس که منگا وضاحت کرو سلطه که مزید لگ وضاحت منگ کو چی در شفاعت دو اقسام دی در شفاعت دو اقسام دی دا خبرمگا مفکم کرو او در صلیرشتون زیاد مقامات که د شفاعت آغا اقسام ذکر کرو او د شفاعت هغه تیداد چې پورز د قیامت او شفاعت شته او شفاعت وسوک کئ اول شفاعت په نبی علی سلام کئ بیا بنور امبیا کئ دا غین اباد بیا امتیانو ته د شفاعت اجازت ملا وی کی دارنگ نو چی نبی علیہ نو کریم بم دا رنګ ویلو چې نبی علی سلام به شفاعت کئ نورانی کریم باندې انسان شفاعت کئ دا رنګي ملائک به سفارش کئ روح به سفارش کئ هر پرست علماء به سفارش کئ د هندستان دا یو علم دی د نن نه شوخن صالحه ډیر دی محمد بشیر زهوانی هغه شهوانی دا د یو کتاب د سیانو انسان عن وسوسه شیخ دهلان شیخ دهلان دغه عرب او علم او د یو کتاب لیکلو نو څلکو ته په کې اوسه یو چې محمد بشیر زهوانی د یو کتاب بولی کلوسیان او تل انسان او دا دی شیخ دالان تردی دی بیبانی او کن جو جل کتاب دی او مجموه البحارم دا شفاعت تاریف کنه دی دا محمد بشیر وایي چې شفاعت دا دا نه دی شفا جفتا ویلشی لگه یو جفتی او تاکی کنه جفتا گیتا وی چی دا گی جوڑا بی او تاک آگیتا وی چی دا گی جوڑا نوی دا بارا بای که او در طاقت بارا ویتر نازی نو اگا وي وی لگا قرآن کریم کی رازی و اشرف اول ویتر صورت فجر که نو اگا وی کانا المشبوع لهو وی اگویا کنا در چند پارا چی سفارش کی گی وی ده یوازهو ده یوازهو وکانا المشبوع لو فردن یوازی فجاله شفیع شفعن ویده یوازی و, و لانو جی شفیع و لسفارشو کو ندیزان تراجب کو بی جوڑا شو کنا ویده زمان بنی خبر بانده ندید شفعات تا قویل شی جی شفعات سر با انسان تا بل ملگره ملو شی چنو اتن حی و لختمکا بیا وی محمد بشیره چې د مؤمنانو د پاره سفارش په پا دنیا او آخرت باندې ثابت سي او هغه دی وی چې سورته نشا کې الله رب께서 فرمایي دې منافقانو په بار کې ویلو اننم از ولمو واستغفروا لانفسهم واستغفر لهم الرسول دا شایسته دي دې منافقانو چې کله منافقت کوته یې استغفار غوپته وي د الله او نبی له سلام سره هغه وی هغه مل استغفار غوپته وي د الله دا د د باخه و وس دخواارلب کول دا سفارش دی الله داې صورت عالمان کې الله رب د س په بارهې وي پافوان هم اوس دفرله اف اوکه دد نه د لدي دد عمل نام مخ واړوا چېد نه دا مغلتي د ددي نه درربزار وه اوس دفضله بخ نه وله سفارش ولو کلله سفارش دنیا کی مشتا اور تفارش باخرت کی مشتا درنګي بعض حدیثو کې راځي صحابه براغه نبي عليه السلام ته به وی راځي دا غلطي رانی شي وي دا بخنه له وګړه نبي عليه السلام وله بخنه وګړه دا تفارشو درې جوړه توبه کې راځي ان سوالات ته ځکه نو له صحابه دغه ځای ته بوګنه پاتې او نبی علیہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم د دې لپاره بخنه غوړز کړه ساده بخنه د دې لپاره د دې اطمینان دې داسړه آرام دې د ارام کې بیا وای چې د ایمان د پلو د ایمان او له دپارو څخه ثابت دې دنیا او اواغه دعاګانې دي یو کنابی علیہ السلام جنازه ویچو کده موہ رب بي الله مصدر لحينا ولميتنا الله بخنو کی زم جون دوته زم مړوتا دا بل حديث کی رازي نبی علیہ السلام چې وکړه د مړی د دفن کېدو نه فارغ شون بیا بيوي استغفروا لي بكم د خپل پلار لپاره بخنو غواړي چې د چا په پلار ماړو او د خپل پلار لپاره بخنو غواړي ځکه د سوالم کومه سوالم وڅوکي ځکه چې تاسو پلار صاحب کتاب کی ایساک کتاب بکیگی نو تا سوال د استقامت سوالو کوي چې چر تا کئی دے پسوال جواب کې خطا نیشی دارنگی نبی علیہ السلام سی بکلپ مقبرمانی تیری دو نوم با نبی علیہ السلام دو آگانی غستی دا مرو دا پارا دا دا غی دا پار سفارشو کنا نیو سوال رازی چې آیا دا سفارش صرف نبی علیہ السلام پوری خواست دی جواب دا دی چې دا صرف نبی علیہ سلام پوری خواست دی د نبی علیه السلام نه علاوه عمر دیم سفارش کوله شي لکه د نبی علیه السلام د وفات نه باس باران نکيږي عمر رضی الله حضرت عباس دغه نو په ستلید وای راځي چې څوک او ته د الله نسوالو ته چلا زه په روز رحمت باران نکي د تا ګورن سفارش شوه دي د ارنګ د مسلمان تو روایت دی راضي انس ابن مالک رضی الله نو فرمایي چې اگر هغه دې او وای چې انا سیمه مالک داغه د پاره سوال کړي دې دمالو د اولاد د پاره د دنیا دي شفاعت داده چې تو د چا لپاره ته و وغواړي یا د هغه د صحت یا د هغه مال یا د علم د پوي داغه نبی عليه السلام نماځستو حاکم دوه غاني کړې دي دباران دپاریم دوه غا نکړی دي دام سفار شو الله تام او بیا مو به شیر وایتي دا کیسه شفاعت دام بیا دا دا او داهې ایمان دپارم او د نور او بیا او دپارم ثابت دي لکه سوره یوسف کې د یعقوب علی السلام ځامن راغلی دي او فلار ته وي چې موږ غلطی شو وی او موږ له بخنه وغواړا غوhto ایزر کیته پتا سفاره بخنه وغواړم د خپل رب تام دانګ ابراهيم عليه السلام دعاګانه کړې دي يا وي بل عامه المؤمنون وي عامه المؤمنانو ته اجازه ده یو بل بارا سفارش کوي الله ته او د يووبوند بارا الله نه سوال کوي او بیا دا خبره کوي چې افضل د مزدل نه دعا غوښتي شي لقد رت عمر رزانو عشتلو عمریتدلو نو نړی له سلام تو وی لا تنسانا یا في لا تنسانا بدعواتك صالح ارورا چې عمرې لذي نو مونږه خپل نیک دعاګان وکم مهیرو اوس دی او د خپل امتينا دعا غواړي چې مونږ له دعاګانیو ځارنګه نبی عليه السلام ورومرې یوته وي ته عمرې تلادي اول تا اوج قرنيو لیدو نو دا غو نه له دعاګان یو غوړه چې دا و دا او هیڅ قرنیتای تا وې او دا د نبی له سلام په وخت موجودو صاحب چا ته وای صاحب هغه کله توې چې په حالت د ایمان کې راشي نبی له سلام سر, سر ملاقات وکړي او دا وې چې قرنیتای د نبی له سلام نه خبر شوې ایمان را راوړو خود د نبی له سلام سر ملاقات نه وکړي ولی ته مور نه جوړاوه او دې په بل ملک یو سیتو نو دوی چې کچته په ځیځه علي له سلام ملاقات ترلاسه مو دا مور ممدش. نو دموور دغه مسل بارا دتنه د صحابیت هغه درجه چې زنه غو باتی شي خدواني به بیخه قبل دي نو ګورز عمر زنه او دی دي صحابید او اوئ چې قرني تابید او عمر زنه او ته نبی سلام وای وای د اوئ چې رحمت الله علیه نو دعا وغواړه دغه بار د وکی ګور دام یو استفارش د الله ما سماوا دی معاف د الله ب می ک دی چې بره دي پ باندو کېافلار اوغ چې پمهکو کې دی ټول الله دي لهو ماافماې د سوال دا چې دا ټول <سؤال> ار الله <سؤال> دي د د بندیانو پکسه شو د بندیانو چې دا دنیا کې فورونه دي با شی دي پاغونه دی بنگلیدی سرسپین دی د سرس پمنونو منونو, منونو سرسپین دی وسره د دې بیا څه مطلب شو په صورت هدیث او اجتماعې په اړه څه د راضی جین थाना تاسو رچدا کوم مال دولت ته ته وړي بته وړي څوکی داري تاسو هم مستقلین یې څوکداران او الله وای دا تاسو نه ولا هرڅه پاتې کیږي او الله وای دا زمادي او سما بوي تاسو ولا هرڅه پاتې کیږي نو انسان انطیت دې دا په توري څو کیدارلې حدیث کې راځي دا انسان نه غلا چې وی خړه وای او د الله ایتنا ور کا الله په ایتنا ور کا دته دغه دا لو لهما په سماوات او ما په لار د دې الله په ملګریه چې بردي پس مونږ کې او ما په لار چې ستدي پس مونږ کې منځل زه یشمو اندو الله به زنه پینځم دلیل اخلي په زه د دلیل اخلي چې اللهijo پروازه کړي چې په ورځ د قیامت تو رښتیا راتللي دنیا کې خوځله کو تسلل د رښتیا راتور کړي د کنا ظاهري اسباب ودلanti او به هرڅ که به ختم شي اول چې د شفاعت میدان جوړ شو شفاعت هغه سلسله شروع شو نو پدې کې ګوره چې الله ته تیازت دي ورکه د ما مکه سوک نو څوک سفارښوم به شکوري چې د خپل ځان ور مخې شې والله ته وای د اسلانه او بخوده ډنګره او بخ الله دا ما ته معلوم دی دا ډېر فساله دی دا ډېر پوي کې منځل لذي څو پیا تا څو دېو تا څو پیغمبر کو فرښتہ جن کو ولی کو پیر کو فقید سوک دې یښ ورو کې سفارش کوونکي اندو د الله پنځ الله ویني لیکن پس اجازه د الله ناو مکه وی چې زما کس باندې نه دلل دي نو سوی چې د اختیارم د الله دی او د الله دومره جلال دی چې سوق داوه د اجازه نه بغیر سفارش نشي کولای یا لو ما بینایدیهم و ما خلفهم شبغم دلیل خپل یا لَمُ پویګەڵم یو الله حضرت راز وکړي چې هغه پوی دی په ماضی حال مستقبل باندې خبر نه او ګره یو خبر بلا چې دا ماضی حال مستقبل د زموږه پاره دی الله د پاره ماضی حال مستقبل نشته بلکې الله د پاره کماضی را او کاله او مستقبل له یو شېده الله په ټولو خبرته نو په دې جمله کې یا لو ما بینې دي هم کې الله پغ علم به کللي ته اشاره دا چې دنیا ک سووک د چا شفاد و ره دا, دا زپ ژنم او که پلیسدي کا افسر یره د سره لګ نرممی وک کو د سر لکه گزاره وکه وور الله رالی ته سووک دا نه شي ولی چې دا بند ذپي ژنم او الله تاته جو پته ن شته د خیر دی لزاره ته وه الله وستا و نه تجد ن شته ستان ډر خپي ژم شایدہ د نرمۍ قابلیت ده کنده او د ذنون صصا قابلیت ده یا علمو پویګل ما پاسمانی بینای ذیہم چې مخکو دې مخلوقاتونه او ما خلقهم او اجرصوی دې مخلوقاتونه د دې کې مفسرین معنی کړی دی یو انا یا علمو پویګل ما بینای ذیہم هغه چې مخکی دې په دنیا کې او ما خلقهم او اجرصوی دې په آخرت کې یا اللہ ما تا دنیا و داخرت تتوانو پا تدا دوی او مانا یا لمو پویگی اللہ ما پا زبانے بین آئیدیہم چی مقیو پا مازی کے وما خلفا مو چې ورست پا رازی پا مستقبل کے پا ہر زبانے اللہ خبر دے او بازی مفسرین معنا کئی چی یا لمو پویگی اللہ ما پا زبانے بین آئیدیہم چی مقی ددینہ ینی اخیرتا وما خلفهم او اجر السيد الدينه دنیا اخرت نو خیره روان دي کړه او دنیا ورست پاتيكيږي الله وایي چې ما نه ژم پته دا چې قیامت قائم شي سبا کیږي او دنیا کې بیا پاتشي نو سبا کیږي الله وایي ما څه پته زار ولا يحيطون بشئ ایمن علمهم هوم دلی اخلي چې چې ده الله سونا علم دے و سون علم ملومات دے نو دے اللہ دا علم او دے معلومات دے سوك احا نہیں شکو لے دے اللہ دون الور علم دے دو والا اب تون احا تعین چکو لے بشین احا تعین چکو لے دا مخلوقات بشین پا یعد زبانے من علمه دا علم دا اللہ نو علمه دے کت 매 علم دا اللہ علم غیب دے صرف الله پورے خاط ولایہی کون بشیئ من العلم للمغائب فصدق الله ذا او دل نما سیوابل چاسره للمغائب نشته دي او کوم فرشتو تکم د غیب خبرونه معلوم دي یا پیغمبرانو ته د تا غیب مرسل الله ورکو دي دا معلومات ول الله ورکو دي هغه له پخپل د څه په تنل کېده الا بما شاء لیکن اما چی خو شي دلل یمزه الله چې خو به شي نو الله را زت امبیا ته وای په سړیا معلومات ورکې لکه د جنات ذوسه دا رنګ د قیامت نه کي رنګ نبی رسول الله ته منافقانو حلوي نو دا د غیب معلومات او الله تو په تو نو شاته په تنو الله په خبر خبر کو نو انبیا به خبر کو وګورئ او خبریا ساتي الله څخه خبر اختاره کي نو غریب هغه بیا کې پاتې نشي وایي کې په خبره الله چې ما خبره ښاروي کنه نو غریب هغه بني هغه بس خبره کوي به به دوی چې دا الله سره په پرتله اس توکي پی نه خبر او چې کله به خبر کوي ته بیا امباول غيب و دي شي ای علم یو یو امباول دی علم هغه دغه لزه چې پټه چا ولا ور کړی او انبا غب ا هغهه خبرو تو چې الله را بولز د خپل خواې مطابق ان بیاو ته مالائکو تهسه معلومات ورک د بعض د خلک پهديفر نپور کګوره کو ننی کریم ک الله چې نبی ل سلام ته انبا غب ړو ډ دي ک په زمو جګلی شته چاته انبا غب نه بیا ل سلام په خپله نو خبر او اللهله معلومات ورکه ل دصور د عران چالز کې انبا غب ګ کوئ په امبیا تعالی د ذکر یاله سلام او د بی مریم د د حالات او د واقعاتو په تانه و تا خبر تعالی ما درک امباو زه دغه سورې تیودای تن خاص کی د نوح علی سلام واقع ذکر شي نو نبی علی سلام د وایي د نوح علی سلام بزرګونه تعالی شي وي ته خدای نه خبر نوي الله وی ما د معلومات درک دغه سورې یوسف کی د یوسف علی سلام تفصیلی واقع ذکر شي نبی علی سلام ته الله رب العزه فرمایي وَإِذَا لِذَا مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُ اِذْ اَجْمَوْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ پیغمبر رسا تا پتنو دا انباؤ الغیب تاتا ما درکو دا دا دا خبرونه تاتا ما درکو سورت آنام آیت نمبر انسٹ کی ففتی نائن کی و وم سبارا کی دا علم غیب وزاحت اللہ کی سی الل یو مثال سره خبره او بيتي او مثال سره رګهل کله بند د لای له پويګ کنا نو بیا الله ربولزه خپل کتاب کې مثالونه ذکر کړي او بند بيمانه پويګي نو الګ تک الله ربولزه یو مثال ذکر کړ کړي چې گویا کړه علم غیب الله په یو صندوق کې سالا پیډي او چابيان سر ځر سنبالي تیری نو چې چابيان یې ځر پټي خاو دي دي تیا غنی ني معلومي ځان نتیفه پکې معلوم شته دي کیسه ته دي نشه کوم ورته سوک به درځه ماي سوت کوي پیغمبر سره يا پیر فقير سره يل مي غیب تا اې مغابس نه سلکو تیا غره وللا ځان سره پکې کوي چې دي چې خیال مطابق دي یا کو کله ني تیا غنی پټي کړی دي څنګه کې کولا وکړ دلته بي دا دا او نو ممکن انا دا دللا نه څوک لا نشي کو او زم چې په غلا نه نذرلاند به په زور او چابيان یې اغستيلا سي ولته او کړي او د صندوق نه بیل مهه برويستي نو کولای شي دا څوک نشي کو الله دا نه به ننبر سره اله مهه وشته نه یو ولي سره یو صحابي سره نه یو فرشته سره ګور الله را بلیز انسان پیدا کړو او ملایکو سره مشوراو کا نو یو دڅوی الله انسان پیدا کو دایته پذمرکو کیسه سات کوي نه وته او چې بیا ته الله را بلیزت ادم عليه السلام پیدا کو او ګی ادم عليه السلام ته وې چې تدې فرشتو ته د دې سيزونو اثراتو چې د وګړو اثر د رټي شا سره د د وکي ادم عليه السلام جوابونه ورکړه ته فرشته سوی قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الغيب نشته او اس کو فرشتي پوئ دي ودې کوم وحنا الله سره وي ها الله سره دي څو ډوټي دي کار کوي خبره د الله دا به خبر نه دي علم غيب سپد تلاته نبي علي سلام سره الغيب نشته په بيبي توغمت لګې دي له دې يوم او پریشانه ده باردن نکی گی بی بی ده پلار کرا لار امو الممیدین ده دیشه او نبی علیه سلام تا پتا نشد چی ووهی نازل اشوانو پا تولگی دا یکینی خبر را بو چی بی بی صفا دا دا پی دیم منافقانو تغمت لگو ده اصحابی که کچو تولیه دیم علم غیب و سرنشد چی را پاسی دو نواغی وی یا با مرسی رکڑی یا نیم او دری سوانه حتا لی ت وزیر علیہ السلام صلق علیہ اغمبر دی او چې پاسید اللہ تقوز کئی سونا تیر دیر پته پتا نشتا یا ورز یا نم دا علم غیب صفت دا اللہ دی دا اللہ نماتیوہ دا بالچاسر علم غیب نشتا لی نوالائیویت مونا احاتنیشی کولے دا مخلوقاتو بشین پیاسیز بانے من علمی دا علم دا اللہ نا جری دا علم غیب دا او دیو مانا من علمی کې من علمه دا معلومات دا اللہ نا دا علم غیر خود ورکای نو من علمه دیو مانا معلومات دا اللہ پاک شا معلومات ورکای بس غوی او داغی نزیاد سوکو دا اللہ نا معلومات نشی اصلولو لبخاری شریف و کی نازی کی سلام و السلام کو سلام السلام کلہ پاکستان کی کائنات توتلو ول طرف راوی دو یومار خی را گئے چنچنا او پخلا کی یو کو تو برا وشتہ اجی علیہ السلام ہر مت موسی علیہ السلام توئی ویزما صا او د ټول جهان د علم د ټول کائنات چرایو زکی دو د اللہ د دا علم په نسبت تاسید لکتی چنچنے چی پخلا کی د سمندر نو برا وا وسو سمندر بس فرق پریوته اس ورکم ذ علم غیب ذات الله صفات معلومات الله سر د الله نه سو پر سورمانی هغه څه نشي ولایہی تو نن مخلوقات بشیین پیاوسی ز باندې من علم هه ز علم غیب د الله یا من علم هه د معلومات د الله نو الا بما شاء لیکن حجوا شیر الله وسع کرسیو سماوات و اوس دې نه اتم دلیل اخلي ذکر کوي یو والله اج روا څه کده چې الله سلطانت مکه اسمانونو په هر سمانې دی او چې دی په خبر دی نو وسه پر اخرې کرسي او سماوات کرسي کې دوه معنی کوي مفسیری یو معنی کرسي نه مراد ال حمد الله وراخده علم دالله پاسمان نو پزمکو بانده او دویا مانا کرسی سلطنت دالله او دا مانا ابن عباس رضی نهونا من قول دا یعنی دا ازمک کائنات دا دالله پا سلطنت کی دن نبروکتے یوشیز دالله دا سلطنت نباہر نده یعنی مطلب دا چه دا حرس دالله پا ملکی دی او اللہ تمبال کل دی. په د یو سړی وی دا وګور وی سمه کوي دا دی وی ويره دا هرڅه زمما په مې کې دي زمما پانډو کې دي مطلب څه دې خیال ساته نو دا شان دا ټول کینات ته دا دلاله ملکیت کړي د چا په کې څه تصرف نش لري نو دا دویم مانا د عبد الله عباس رضی الله عنه مل او دا اول مانا د ابن عباس رضی الله عنه مل کونده چې ایلم دل وسيا کرسی او سماوات فراخ علم د الله پاسوانونو یا فراخ د سلطنت د الله پاسوانونو په پا ازمکو باندې وسيا فراخ د کرسی او سماوات علم د الله پاسوانو په زخمکو پا باندې ولا یعوده نستریقای د الا لرم ساتنا دی دوانو نهون دلیل یو الله چې پرواز وکدې چې زخم کو اسمانونو پر سنبالک ونی ستړی انسانی د کور کار کوي ستړې شي نوګري کوي ستړې شي یو انسان سرکاري نوکر وي نو کو استاد او که یو بل شهوي سرهغا طالب ساتي چې شپې ته کار ته رسې نو بده بیا ریټایره پنځه کال نو کری څوک کی نو سوپ تیر شو کی نو سوپ تبارو لګي واستړې شي ويره بس ستړې شو او الله را ل عزت پانه ستړې والي نو ظسمک اسمانو نا دا کائنات دا ټول سیاره انورس وګمای ستوري دتي ټول په اجازه او په خصمانه الله سره شې نه دی چې کین الله سره شو او بس الله زمیل الاړو دمکای خوب کای عرام کای او دایبل چاته پوالک مثال خو د نو بل چاته کار پوالک کی کنه استاد یا بیمار شې نقطیه شادته درد پوالک یا سړکيږي نو يردا سبکو نه سره تیرکا دا خلاسي را سره تیرکا يردا خار دي دا سره تو کوسي یوازې نشم کولې انسان سړکيږي مصرفيات تیر شي نشي کولې او الله پاک دا شنو دي چې نه غډین چاس مصرف دي نو یو کار یو لور کو بلی بندا یو بابا دوی چې تبې سامان ورکې اول دوی چې تب خداني اول دوی چې تب عزت ورکې تب شهرت ورکې هر د الله سره او د الله پختيار کی وشاله دې ورکې وَهُوَ الْعَلِيُّ, وهو العلي وهو العلي دا لسم دلیلیا خپل او دا لوشته مرتبه ولاده ولاسم او دا الله لوي سات ولاده مرتبه موجه دا, دا او ذات لوی دي ودا هم سوچو چې چې نظر په هاتا کې راضي کو کبرانه دی وتا وکته ته بلش یاري نه بیا و تختاره شي یو بول غندڅه ما شي خدای اسمان هوړو د نظر په هاته کې ناراضه بیر لیدې کرا امله کثیر رحمت الله له فرمایي چې دا اسمان نه تم را غټي چې دا هم به اسمان پریم اسمان د دین دوم را غټي چې دینه چا پیریږي بیا د ریم اسمان دا نه غټي دا څلورم بنځمش بدم اوم وچې دا اسمانونو دمبربط دي چې د دې پیدا کوونکي وسونو لوي دا نظر په هاتا کې نه راځي د الله ذات هم لوي دي او د الله صفات هم نو دا لای تل او په آیت تل کرسې کې مونږوي چې دا ود توحید باغ باندې یو لز جلل یخلیا او لز جملې پکې دي ترڅو قران کریم کی تو نا دی دوا یې ټول دی چې په هر کې ذکر شي ودي یو دا سوره بقره او دویم په سوره شورا کې پنځم استم آیت 15 کې آل تم په یو یو کې لس جملې ذکر شي ودي او دلته ما غا شانتي وي الله هو اللحریم لا اله الا الله الاستغفروا الا هو لكنم دعو والاده الحي و امش جن دندے القوم د چا تیر کوون کې دی لا تا خوو دنیسی د الله لا را سنهتون جوټه د خوبه والله نوم اوونه مست خوبه لهغور ددي الله په ملکې د چې دي برپاسوننوې چې دي پقطته پس مکو کې منزله سووسم سووک بیا یش سفارش بک به وره ان د او ددي الله څخه الله ب ل کې پس د ز الله نا شفاعت ازنی چیواتاوی یا لمو پویگ اللہ <سؤال> ما باعت زبانی بینا ایدیهم شمکی دی مخلوقاتونا وما خلفهم شرستو بید دی مخلوقاتونا ولا یوید کو نیحاتا نشکو لیدا مخلوقاتو بشیئن پویو سیزبانی من علمی دی علمی خیبو دلانا یا من علمی دی معلوماتو دلانا اللہ بماشا لیکن آجو خوشی او فره خ د کوسی او سماوا المدله پمانو باندې یا سلته نهله پو باندې وال او زی پسمه کو باندې والله ی او د سړ کو د الله لړ ه دما سانا دیواړو وهوللی یله شویم او دغله اوچ اوچې ته رشي واللهیم س وال زیوي